Veștile Scheherazadei Episodul al 4-lea Povestea peștilor Mărite rege împodobit cu florile din grădina lui Alah, mi s-a povestit că atunci când pescarul spuse Prealuminate vizir, am adus în dar băritului sultan acești pești minunați în patru culori diferite spre bucuria ochilor și gurii sale. Vizirul duse pești la bucătăria palatului și se adresă unei bucătărese din neamul rumilor vestită pentru priceperea ei. Sultanul m-a trimis la tine să-ți spun așa Arată-ne astăzi dovada măiestriei tale și pregătește-ne acești pești minunați așa. care mi-au fost aduși în dar Ascult și mă supun Bucătăreasa luă o tigaie mare și puse cei patru pești la Rumenii. Așa. Când să întoarcă pe cealaltă parte așa, așa. Hei peștilor așa. Vom aițineți fagaduiala. Ah, oh, da, da, da, da. Deci da, da, da, da. mm. înțelegi și noi l-am oh. să scap, încet încep să dărni, că nu vom conține, oh. așa că trebuie să arăți ce vrei. Oh, ce s-a Oh, Ce oh, oh, e asta? Oh, oh. Ei, Bucătăreasă, ești gata? Tu pești la sultan, dar ce faci? Dorm? Oh, oh, oh, mare vizier, s-au întâmplat lucruri ciudate. Când se întorc peștii la prăjit, s-a auzit un zgomot mare, s-a crăpat zidul și a pătruns înăuntru o fată înaltă de statură care bătu cu în antigaie și, și vorbi cu Peștii. Apoi răsturnă Gaia? și dispăru. Asta e într-adevăr -o, o istorie, spus de ciudată. Chemați-l pe pescar să aducă de îndată alți patru pești pentru sultan. Și îi vei prăji de față cu mine, ca să văd cei cu toată această istorie. Îmi porunca ta și mă supun. Și când bucătărea s-a puse de față cu vizirul iar l-a prăjit cei patru pești... A părut din nou fata care, bătând cu nuiau iau antiga, spuse O, oh, peștilor, oare vă țineți mereu oh. de vechea voastră făgăduială? Veți împlinești cuvântul Și peștii și îi răspunseră în același fel Apoi resturne tigaia, peștii se făcură scrum și vizirul zise Asta e o întâmplare pe care nu pot ține ascunsă sultanului îl vom aduce să vadă cu ochii lui această întâmplare Mărite sultane, Mărite sultane. Bucătărează da. Gădește tu însă sub ochii mei peștii aceștia Îmi porunca ta și mă supun Numai că și de data asta da. se întâmplă la fel Fără îndoială că peștii aceștia trebuie să aibă o poveste tare ciudată Să fie adus pescarul de unde ai prins peștii aceștia pescarule? Dintr-un eleșteu așezat între patru dealuri Dincolo de muntele ce se înalță deasupra orașului Și câte zile îți trebuie ca să ajungi acolo? Păi mărite, sultana, dacă trebuie o jumătate de ceas Bine, vom merge de îndată cu toții să vedem locul Este vreunul dintre voi care să mai fi văzut vreodată acest lac aici? Nici nu mă voi întoarce nici mort la palat înainte de a afla adevărul despre acest lac și despre peștii lui. Am de gând la noapte să rămân cu desăvârșire singur și să cauță dezlect taina acestui lac și a peștilor. Vigirule, vin o să-ți vorbesc. Ascult și mă supun, meu. Tu vei sta la ușa cortului meu și vei spune tuturor Sultanul nu se simte bine și mi-a dat poruncă să nu las pe nimeni să intre la el. Și nu vede stăinui nimănui gândul meu Și astfel când se lăsă seara Sultanul se deghiză Își încinse sabia Și porni să dezlege taina Vizirul nu putu decât să se supună Așteptând ca a doua zi Să afle dezlegarea tainei dar sultanul nu se mai întoarse Nici a doua zi, nici următoarele Și iată că atunci când vizitul își pierduse orice nădejde de a-l mai găsi Sultanul apăru însoțit de un tânăr de o rară frumusețe, Sultanul îl chemă pe vizit și începu să-i povestească Când am plecat, am mers cale de mai multe zile fără să găsesc nimic pe drumul meu. Apoi am dat peste un palat părăginit și mi-am zis, poate voi găsi pe cineva care să-mi storesească povestea lacului și a peștilor. O, oh, mărite, sultat! Și atunci am bătut în poarta palatului ca să mi se deschidă. Dacă am văzut că nu-mi răspunde nimeni, am în înăuntru. Și a auzit odată un vaet lung și un suspin plin de întristare oh. Am văzut, șezând pe un pat mare, pe acest tânăr învelit cu o acoperitoare scumpă Care murmura cetișor gelindu se oh. Pace ție, tinere muslim! Pace și ție! Și alac să-ți călăuzească pașii Aș dori să mă lămuriști în privința poveștii lacului și a peștilor colorați Și de asemenea asupra acestui palat și a singurătății tale <laughs> Și oare ce te face ca să plângi așa? Cum să nu plâng? De vreme ce mă aflu în starea asta a? Iată Sub această învelitoare, partea de jos a trupului meu este de marmură uh. și nu mă pot clinti cât de puțin. Uh. Iar povestea lacului și a peștilor este stranie. Află mărite domn că tatăl meu era regele acestui oraș. A, După ce a murit el, eu i-am urmat la domnie. Uh -huh. Apoi m-am căsătorit cu fiica socului meu, pe care am iubit-o cu dragoste adevărată. Până într-o zi. Când încercând să adorm în patul meu Le auzii vorbind pe cele două roabe ce în făceau vânt cu evantaiul. sora mea De ce tinerețe nefericită Are parte stăpânul nostru Și ce nenorocire pentru el Să aibă ca soție Pe stăpâna noastră Fie ca Allah Să le blesteme pe femeile desfrânate Că de această femeie Își trece. Tatul stăpânului nostru da. Într-adevăr, stăpânul trebuie să fie tare nepăsător Dacă nu bagă de seamă faptele acestei femei Această nelegiuită îi pune în paharul pe care îl bea Înainte de culcare, un bani care oh. la Și nu se mai tresește decât dimineața Când oh. ea întorme unde se de unde a fost plecată, îi pune sub nas niște zăruri pișcătoare. Când am auzit aceste vorbe, mărite, domn, lumina ochilor mei s-a prefăcut în brezne. Făcându-mă că n-am auzit nimica, am așteptat să vină seara. Când? După ce am mâncat, fica socrului meu mi-a adus cupa de vin Pe care o beam în fiecare zi înainte de culcare Și... Făcându-mă cobeau, am o pe podele Aha. Crezând că am adormit, ea s-a apropiat de mine și am auzit-o murmurând Dormi și facă -se să nu te mai trezești în veci Căci eu te urăsc Tu nu știi că eu sunt o efrită și că nu pot iubi decât pe un efrit din neamul meu <laughs> Apoi se îmbrăcă cu hainele cele mai frumoase, se încinse cu o sabie și plecă în noapte oh. Atunci am plecat și eu pe urma ei și am urmat-o până când a ajuns la lăcașul de sub boltă Ce? Unde o aștepta iubitul ei, Vai. un efrit groaznic la vedere E unde ai femeie? Oare nu știi? Că sunt maritată cu fiul socrului meu Și că nu puteam pleca înainte ca el să adormă ah, Nu te cred că -și tu ca orice femeie Ești o mincinoasă Poate că ai ca să petesc cu el Nu știi cât îmi este de silă lângă el Și dacă nu m-aș fi temut pentru soarta ta de mult aș fi nimicit orașul din temelii Și pietrele ruinelor le-aș fi aruncat dincolo de munții caucas. Hai, du-te și adu-mi-și voi să ne culcăm mă simt rupt de o seară Am așteptat să adorm amândoi Apoi l-am lovit cu sabia peste gât pe acest frit îngrozitor Așa. Și auzindul l horcăind m-am întors acasă crezând că l-am ucis Mhm mm dar el n-a murit. Hmm. Și când fica socrului meu s-a trezit, n-a știut cine a rănit iubitul. Dar se grăbi să se întoarcă la palat și să se culce în patul meu până dimineață. A doua zi însă văzui că își tăiase părul și îmbrăcase niște haine cernite. O, oh, soțul meu, nu mă certa pentru ce-am făcut, că căci... Tocmai mi-a ajuns la ureștirea că mama a murit Tata a fost ucis în războiul sfânt Unul dintre frații mei a fost înțepat de un scorpion Iar celălalt a fost îngropat de viu Sub derumăturile unei case care s-a prăbușit peste el Vreau să clădesc pentru mine în palatul tău Un mormânt în formă de boltă și acolo mă voi retrage în singurătate și lacrimi Și voi numi acest lăcaș Casa Jelaniei Fă ceea ce crezi de cuvință, cred și eu nu o să te împiedic I-am spus eu nevoind să știe că aflasem ceva Și cât ai putut să înduri această groaznică jicnire? Până într-o zi, când am surprins-o în acel lăcaș Gelindu-se în gura mare și mărturisind iubirea ei pentru Efrit Ah! Atunci am învinovățit-o de trădarea ei și ea s-a ridicat asupra mea și a zis Fie ca prin puterea vrăjimele, mele, de acum încolo să fii jumătate piatră, jumătate om, căci ți-a fost inima de piatră față de iubitul de atunci am rămas cu movezi Și ea vine în fiecare zi de mă După care pleacă la iubitul ei să-l îngrijească mm. După aceea vrăji cele patru insule ale regatului meu Prefăcându-le în patru munți cu un lac la mijloc Și îi preschimbă pe supușii mei în pești O, oh, tinere prinț, unde se află oare această femeie? În mormântul de sub boltă, unde se află iubitul ei Pe Alah se cuvine să-ți dau un ajutor care să te aline și să rămână de neuitat pentru oameni înscris în răbojul istoriei. E, într-adevăr, mălite domn, această poveste stranie de a fi scrisă cu acul pe colțul lăundric al ochiului ca să fie văzută de toți ar fi învățătură pentru orice om cu luarea minte. Lapte pe când e al biciui pe prins, făcându-l să sufere îngrozitor, mi-am încins sabia și m-am strecurat în lăcașul de sub boltă. Găsindu-l pe frit singur și dormind, de-îndată l-am străpuns, luându-i viața. Apoi m-am strecurat în locul său și am așteptat să vină vrăjitoarea. Iubirea. O fiertură tămăduitoare mm. Și un pocal cu vin să te-ntărească ah. ah, Stăpânul meu ah. Spune ceva ca să-ți aud glasul ah. nu tărie și nici putere Decât numai cu ajutorul lui Alba oh. ah. Ce aud Să mi se fi tămăduitoare stăpânul să știi, femeie, că nu ești ca să-ți spun nici măcar un cuvânt. Ce vorbe sunt astea și pentru ce oare? Pentru că în fiecare noapte nu faci decât să-ți schingiuiești bărbatul și îl zbiară sperindu somnul până dimineața. De nu erau acestea, de multă vreme mi-aș fi recăpătat puterea. Dacă așa îmi poruncești, îl voi elibera din stare în care se află. A, așa să faci. Slobozește-l și redă-ne tihna. Ascult și mă supun. Efrita aplică în goane și după ce îndeplini porunca, se întoarce înapoi spune: Am făcut ce ai zis și. Asta numai pentru binele tău ah, Nu ne ai decât o te din liniște Dar n-ai îndepărtat și pricina de căpetenie a suferinței mele Dar care este această pricină de căpetenie scumpul meu? Peștii din lac care nu sunt decât locuitorii orașului de odinioară în tot ceasul, ei scot capetele din apă și nu mai conține să rostească blesteme împotriva mea și a ta. Așa că, dacă ți la mine, du-te și izbăvește și pe ei. Atunci, fără îndoială, mă voi fi tămăduit. Stăpânul meu, alerg să îndeplinesc porunca și într-o clipită voi fi înapoi. Numai să te văd iar sănătoasă spre cum ai fost! Ai făcut, după cum ce-am spus? În tocmai cum ți-a fost dorința, scumpul meu stăpân. Peștii sunt iar oameni și își văd de treburile lor în oraș ca mai înainte. Oh, dragul meu, dă-mi acum mâna ta îndurătoare să o sărut și să te ajut să te ridici! Vino mai aproape. Ha, și acum află vrăjitoare desfrânată că Allah a rânduit pentru fiecare faptă o răsplată pe măsură. Na, primește-ți plata ce ți se cuvine. Foartea! Ah, Apoi, mulțumindu-i lui Allah de ajutorul ce-mi dăduse ca să îndrept o nedreptate, am ieșit de sub boltă afară, la lumină și la soare, unde mă așteptau prințul și locuitorii orașului izbăviți și veseli. Nu este alt Dumnezeu decât Allah, și Mahomed este profetul lui Allah. Fie în numele lui binecuvântat și ei să te ocrotească, prea fericitule Sultan, pentru izbăvirea pe care ne a adus-o. Vie ca fapta ta să rămână în veci înscrisă pe răbojul istoriei Și numele tău să fie slăvit. Spune însă, cum am putea să-ți mulțumim? Mărire a tot puternicului care te-a scos în calea mea, tine prinț. Căci de azi înainte tu ești fiul meu. De vreme ce Allah nu m am prednicit cu niciun copil până acum. Spune-mi, vrei să rămâi în orașul tău? Sau vrei să mergi cu mine în orașul meu? O, rege al timpurilor, știi tu oare ce depărtare este de aici până în orașul tău? Două zile și jumătate. Oh, prea fericitule, dacă ai dormit trezește-te, că asta a fost doar pe când orașul era fermecat. Dar de aici și până în orașul tău e cale de un an. Ce? Oricum. Eu te voi însoți și nu mă voi despărți de tine nici cât ai clipi din ochi. Acum că m-am reîntors împreună cu acest tânăr prinț care este fiul meu, mulțumirea mea este de plin. Și m-am gândit ca tu, vizirule, să mergi și să domnești în locul lui, în orașului și peste locuitorii lui. Iar el va rămâne lângă mine și va fi moștenitorul meu. Dar. Toate aceste lucruri minunate nu s-ar fi întâmplat dacă pescarul acela Nu mi-ar fi adus în dar peștii lui fermecat Poruncesc să vină repede pescarul care mi-a adus odinioară pești Iată-mă, prefericitul sultan, am venit grăbit la mila ta și la picioarele tale Ascult și mă supun voinții tale Ridică-te, cinstitule pescar, și apropie-te, că-și vreau să te cunosc și darul pe care mi l-ai adus a fost pricina și începutul unor întâmplări nemai auzite Ce mi-au adus în suflet cea mai mare mulțumire De aceea vreau să te răsplătesc cum se cuvine Spune, ai copii? Mărite, Allah m-a binecuvântat cu o soție iubitoare și cu trei copii Un băiat micut, micut și două fete ca două nestemate Iată ce am hotărât. Băiatul va fi crescut la curtea mea, iar pe cele două le vei aduce și pe ele la palat. Pe una o voi lua eu de soție, iar pe cealaltă acest tânăr prinț care este fiul meu. Iar tu de astăzi vei fi marele meu vestiar și vei sta mereu de-a dreapta mea. Și așa se făcu, mărită rege, că pescarul ajunse în tâiul vistiernic, se îmbogății peste măsură și ajunse omul cel mai bogat din timpul său. Da. Și le vedea în toate zilele pe cele două fiice ale sale, soțiile regilor. Și așa, după mulți ani de îndestulare, veni să-i cerceteze despărțitoarea prietenilor tăcută și neîndurătoare. Și ei muriră. Dar să nu credeți că această poveste ar fi mai minunată decât cea a Hamalului și ale celor trei fecioare poveste de care s-a minunat însuși califul Harun al Rashid și dregătorii săi. N-ai povestit niciodată povestea asta? Dar mă aștept să o ascult. Cu adevărat, era Zada, vizirul tatăl tău a avut dreptate când mi-a spus că Allah Că a dăruit cu harul povestirii Povestea ta Mi-a încântat sufletul și mintea mea Uite, mintea mea Mai întârzie încă Asupra tâlcurilor pilduitoare Ce se desprind din această povestire A avut dreptate Tatăl tău Dar acum aș vrea să aud Ce anume l-a făcut pe califul Harun al Rashid Să se minuneze între atâta da, ascult, ascult, ascult! Și mă supun, iubite rege! Hai, hai, hai spune, spune, spune, spune, spune <gri> că eu nu mai dar hai, spune! Da, se spune, Mărite rege, că nopțile califul avea obiceiul să coboare și să cutreere prin oraș de ce, de ce? ca să vadă și să audă el însuși lucrurile ce puteau să se petreacă. Și era însoțit de vizirul său, Jafar al Barmachi și de purtătorul spadei Masrur, împlinitorul răzbunărilor sale. Iar el își luase obiceiul să se deghizeze în negustor. Hai, lasă, nu zi, zi, zi. Hai noaptea aceea, așa, așa? în timp ce se plimba pe străzile orașului, nimeri în calea lui peste o casă din care răzbăteau sunetele instrumentelor și zarva unui ospăt. Stăpâne, vreau să intrăm în această casă să vedem ce se petrece Nu pare să fie o ceată de bețiri, stăpâne Așa că îmi face mai bine să ne ferim să intrăm Ca nu cumva să ne se întâmple vreo pacoste Ba, trebuie neaparat să intrăm și să-i luăm pe neașteptat Ascult și mă supun hey! Cine bate? Cine fici? Cine bate? Uh. Cine sunteți voi și ce doriți? Stăpâna mea, suntem niște negustori din Tiberiada, care am poposit în Bagdad cu Marfa și locuim la... La hanul negustorilor Și fiind noi poftiți de un negustor în ospeție La întoarce am pierdut drumul Și ne-am rătăcit Și acum ne rugăm fierbinte să fim mărinimoase Să ne îngădui să intrăm Și să ne las să ne petrecem noaptea aici la voi Și Allah să ține seama de această faptă bună Foi ce zice lor? Ce să zicem, poftește să intre A, Da, da, da, da, da, să, da, da, da, da, să da. intre, să intre că și va fi mai înfețe Haide, haide, haide intrați haide. Haide. haide, bine, bine, haide. veniți, bine, bine, veniți. Bine, bine, veni. Și fie ca primirea să vă fie îmbelșugată și prietenească Da, da simțiți-vă în largul vostru, dar... Avem să vă cerem o făgăduiană hmm. Nu vorbiți nimic despre ce nu vă privește Altfel veți păți lucruri ce nu vă vor fi pe plac oh, firește, Haide, firește, Hai, hai Dați-vă și, dați și simțiți-vă bine Mulțumim Negustorule, vrei un pahar cu vin? Nu, nu mi-e îngăduit Eu sunt un bun hagiu ah. Da, da ah. Îți voi pregăti de-îndată o cupă cu apă de izvor, răcită cu zăpadă și îndulcită și amirosită cu esență de trandapii. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Giafar. Giafar, adume aminte, mâine o răsplătesc pe această fecioară pentru fapta și binele ce-mi face. Înțeles. Auzi, dar cine vor fi acești trei străini, chiori de ochiul stâng și nespus de caragioși, cu barba lor rasă și mustățile răsucite în sus până la tâmp. Să avem răbdare, prealuminate, și poate vom afla. Hai, suna, gata. Hai să ne îndeplinim îndatoririle. Prea Veni. bine, la poruncile tale. Voi, oaspeților, îndepărtați-vă și stați lângă perete. Pe cum se voi, asta, pânale? Hei, hei, Haman! Da, stăpână. Cât de puțin e prietenia ta? Hai deodată. Doriști de-al casei, nu ești deloc străin Hai! Porunci și mă supun. Oh. Hai, urmează-mă, urmează-mă și finul să mă ajut Ce trebuie să fac? Ei, ce trebuie? Ia dezgardă aceste două cățele negre și dule le în mijlocul camerei Și adun și biciul acela care stă în cuie Trebuie bine, stăpână, așa va fă Hai, dă biciul Ce faci? De ce le poate știu? Ah, și nu Ajunge! Bine, bine mă opresc! Și tu, dragă Tu, biciul și ragați-l! Pui, pui. ascult și mă supără! Oh, dragele mele, Ai venit aici să vă sărut Și să vă mângâi! Ce purtare ciudată! Să le întrebăm, să vedem despre ce e Nu, nu, nu! Cred că asta este unul din lucrurile care nu ne privesc! Camale. Ia cățelele și du înapoi de unde le a adus Prea bine, stăpână, prea bine Haideți acum să facem cum ni obiceiul Să petrecem, să ne veselim oh. și să ah. cântăm da, da. Da. Și atunci... Fetele începure să mănânce, să bea, să cânte și apoi să danseze. Dar califul băgă de seamă că trupul uneia din ele purta urme de bici și de nuiele și rămase uimit la culme. Jafar, stăpâne, tu n-ai văzut urmele de lovituri de pe trupul acestei femei? E. Nu prea am par tulburat, Jafar, eu nu-mi voi afla liniștea până nu descoper adevărul despre toate astea Slăvite, stăpâne, amintește sfăgăduia la dată Nu vorbiți nimica despre ce nu vă privește, altfel se vor întâmpla lucruri ce nu vă vor fi pe plac a trebuie să aflu Nu mai pot răbda, Giavar Până să nu ne dăm legați unor primejdii Pe care nici măcar nu le cunoaștem Stăpâne și mărită regi Ce? Ce-i de -a Eu trebuie să mă opesc Ce faci? Iar peste mă lași în mijlocul poveștii Hai te, spune spunem cum să te conving eu ca să continui Hai te, Dacă inima ta îndurătoare Dorește cu adevărat afle continuarea da, da, da, da. va îngădui să mai treacă o zi oh. și apoi la noapte facă-se voia lui Allah Ați ascultat Episodul al patrulea Povestea peștilor din serialul radiofonic Poveștile Șeherazadei Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Mihai Dinvale, Vale, Şeherazada, Monica Zada, Moniga Virgil Șahriar, Donia Zada, Crina Mureșan, Pescarul, Valentin Ritescu, Vizirul Sultanului, Ion Chelaru, Bucătărea, Janin Stavarache, Efrita, Adelaida Zanfira, Sultanul, Mihai Niculescu, tânărul, Ionuțivu, prima roabă, Crenguța Hariton. A doua roabă, Violeta Berbiuc. Soția, Costina Ciuciulică. Iubitul ei, Mircea Constantinescu. Harun Al-Rashid, Radu Amzulescu. Geafar, Petre Lupu.